Завжди важко добратися до правди. Він йшов на пролом. За це його прозвали скептиком. Всім здавалося, що він, але менше про це. Вдомою ніхто не ждав, Баба Галя давно вмерла. Батька нема. Знайшов по війні матір, але вона виявилася впертою, як і син не захотіла повертатися туди, звідки колись сама втекла. Жив у величезнім батьківськім помешканні серед книжок, раритетів, ікон не було. Їх вивіз Адальберг Шнурре, так само як вивіз усю колекцію із київських музеїв, і знайти крадені скарби так і не вдалося. Надотавею, Підсмівилися дивак, старий парубок, засухне не колосує фресок і мозаїк. Зате на його лекції збігалися студенти з усіх факультетів, як бувало колись на батькові лекції. Очевидно, перейшло йому у спадок. Сів за стіл у великому, набитому книжками кабінеті, трохи посидів, поки стемніло. Запалив світло, став готуватися до завтрашньої лекції. Завжди готувався, хоч знав, уже на виліт. Скажімо, міг би цілий рік читати студентам про себе ока, снувати здогади, описати епоху з усіма деталями, реаліями, в усій дикості і мальовничості, Міг би, але не смів поки не викінчить початого батьком, заповіданого ним у ту ніч їхні розмови після батькового повернення з гестапо, Не Немає права бодай уривок і бодай слово комусь. Та й навіщо? Студентам треба викладати тільки незаперечні факти, мінімум коментарів, тільки натяки, щоб училися самі робити висновки. А які факти про Софію? В літописі Нестора один рядок. В літа 6545 заложили Ярослав, город Великий Київ. У нього же града, суть Золотая Врата. Залежи же і церкву Святия Софія, Метрополью. Більше нічого. Тепер 900 років здивувань і здогадів. Ось останнє, що він приніс до своєї самобутньої батьківської квартири. Історія мистецтва Антоніна Матейчика, німецькою мовою, прекрасне видання, причудові ілюстрації, звісно, є про нашу Софію. Під час князювання Ярослава Мудрого в центрі нових міських кварталів Києва споруджується Собор Святої Софії 1037. Зумілим застосуванням часткових барокових форм. Софійський собор засвідчує нам, що руська церковна архітектура вже з самого початку відрізняється від візантійської. Отак. Часткове застосування барокових форм. Тобто київські майстри застосовували бароко вже тоді, коли його ще не було на світі. За кілька століть до появлення цього стилю. Чудосія, Обмовка? Термінологічний дивогляд? Звичайно, можна прочитати на лекції таку цитату і потім 40 хвилин кепкувати з автора. Але можна й інакше. Просто не зміг автор знайти відповідного слова для окреслення, зробленого нашими майстрами. Таке було нове, незвичне для цілої Європи. Так випереджало час, що через кілька сот років з'явилося слово, яке його стосували тоді вже десь до іншого. Софійський собор опинився на... У збіччях мистецьких шляхів Про нього згадали і здивувалися Бо виявилося, що ще на початку XI століття В Києві невідомі митці знали таке, що не снилися Європі Знали бароко. Поки Ватава сидів і роздумував над сторінкою з історії Матечика, Рука йому машинально виводила на чистому аркуші якісь літери Зачудовно глянув на те, що писав Тая Зикова Зиковатая Зиковатая Ага, художниця, що виставила той розкричений і дуже недовершений етюд Прізвище знайомим десь чув Ну, звичайно, Зикова є така співачка Народні пісні Натріснутий голос Монументальний бюст, яке йому діло до монументальних бюстів, йому, старому парку, але справа не в прізвищі, а в чому ж? А рука і далі виводила, групуючи слова в хемерні комбінації. Та язикова Зикова, Т, Язикова, Та язик, Ова, щось екзотичне, мов, іммасумак або що. Та Язикова, а, чоловік, справді, якийсь чоловік маскується під жінку, щоб кинути шмат голої правди? Та язикова, тобто та, що показує язика, що таке мистецтво? Це показування язика комусь, як колись Феофан Грек, а кому показував язика Толстой? А потім рука записала мову перо сейфсмографа, при однакових коливаннях земної поверхні тая, тая, тая, тая, тая, тая, тая, тая, тая. Прізвище згубилося, та не грало тепер ролі жодне прізвище важило саме ім'я тая. Адже та тая. Приморського міста І з холодної приморської ночі Теж була художниця І гора чистих полотен У неї в кімнаті І сльози розпачу Бо не могла серед курортних Красивостей покласти Бодай мазок На свої заготовлені холостини Справді не могла, якщо вона така Але звідки він знає, що це її робота? Чорти, обере. Не теж він іконограф, і іконолог, і як там завгодно. Зіставивши всі факти, які факти? Просто чомусь здригається рука і без кінця вимальовує те саме. Відкинув один аркуш, взяв другий, знов те саме, знов тая, тая, тая. Відчуваючи, що з якщо не вигадає чогось, щоб припинити це безглузде писання, подзвонив до товариша, з яким часто грали в шахи. Є два, є чотири. Голубчику, зітхнув той, у дружини сердечний приступ. Викликав одну швидку допомогу жду. А що роблять ті 200 мільйонів, які не мають телефону? Не зовсім доречно спитав Отава. «Вони обходяться без швидкої допомоги так, як ти обходишся без дружини», – відповів йому товариш. «Ти не був на виставці?» – спитав його Борис. який? на художній». «Ти ж знаєш, що я відвідую лише виставки товарів народного споживання, бо я є народ», – засміявся товариш. «Даруй за турботи», – сказав Отава. «А може, ти прийшов би до мене?» – запропонував товариш. «Воно, правда...» У твоїх професорських хоромах в шахматишки краще гуляти, але й у моїй короткометражці нічого. Жінка засне після уколу, а ми зачинимося собі на кухні і так потихеньку не стукаючи фігурами, то як? А вже настукаємося іншим разом, коли зберемося у тебе. Прийдеш? Мабуть, прийду, сказала тава, якому. Нікуди було подітися своїм божевільним бажанням до ранку писати одне єдине слово тая, тая, тая. А вранці треба було на лекції. Щось там казав студентам без запалу, без пристрасті, звичайнісінька академічна лекція, бо й справді, Софія нікуди не втече, стояла 90 років, ще стоятиме. Можна про неї багато мовити, можна і мало, а можна прожити день і без неї. Його батько віддав вивченню цієї святині все життя, власне, і загинув заради Софії. Але хто б же до, дорівнювався професорові Гордієві Отаві у високостях його духу? А він тільки син. Сини йдуть або ж далі за батьків, або й нікуди не йдуть. Всяко буває». Але дорівнятися? Ні-ні, після 12 він майже побіг до виставочного павільйону, так ніби міг відчинити на тому незграбному етюдику все, чим мучився цілу ніч. Прожогом ускочив до залу, з якого вчора мало не вийшов, так і не помітивши дивного етюдика, глянув у той куток, знов як і вчора, Лекнувся поглядом на тісно сунуті спини, рішуче попростував туди, брутально вдерся поміж тих, що стояли, розхилив їх, розштовхав, вискочив перед усім усіх і б відступив назад і втік світ за очі. Але позаду тепер стояли тісно ті, кого він тільки-но розворушив, стояли мовчки, осудливо. Той осуд дорисовано було лише йому самому. Він сам себе приніс у жертву, а їм, видно, кончу потрібна була жертва, вони ж дали її, а так, стоячи і закриваючи цей куток виставочного залу, куток, де вчора висів маленький, галасливий своєю оголеною правдою етюдик, а сьогодні не висіло нічого, тобто величезна ляпанина, з монтажниками так само займала всю стіну угорі, але внизу, де вчора крізь недбало накидані мазки, злякано споглядало дівча в довгій нічній сорочці, сьогодні було пусте місце. Як у приказці, кружало, де лежало спантелищини отала, дурнувато всміхнувся і справді не знайшов нічого ліпшого як голос повторити приказку. «Кружало, де лежало!» І тільки потом побачив людей, що стояли півколом, замикаючи його у цьому просторі, і пізнав одразу двох, яких уже знав. І знову в нього було б бажання втекти, з'явітись світ за очі. Але знову змушений був тільки переступити з ноги на ногу і вже зовсім дурнуватим голосом промовив. «Здравствуйте, Тайо!» А я й не, бо там стояла вона дивилася на тала своїми різнобарними очима, і в найдальших глибинах тих незвичайних очей вискривався лиховісний посміх. «Це ви?» – сказала вона голосом, що не відчував нічого доброго. «Ах, я й забула, що ви тут головний спецзнавець!» Навмисне поставила наголос на «а», щоб показати, що вжила «Обрубане слово. Прийшли пересвідчитися, чи виконано ваші рекомендації? Що ж, можете? Я не знав». Знову повторила Тава. Ще більше, розгублюючись від присутності Таї і від того, що етюд належав їй, і від того, що хтось звелів прибрати етюд, аби не дратував він, відвідувачів своєю жорстокою правдою». І ще від присутності тут чужих, невідомих людей, які дивилися на Отаву осудливо, нищівно, так ніби саме він розпоряджався виставками, організував громадську думку. «Сі-сі!» – просвистіло коло нього. «Старий, ми ж від вашого Києва нічого і не ждали!» Аж тоді нарешті Отава пізнав чотирикутного поета Діму. Того самого, що тоді в кімнаті з великим вікном, яке виходило на море. Як же це так? Чому знову цей діма там, де вона, тає? Біло тоді за ним, стукали її підбори на білих камінних плитах, вистукували мелодію, зближення, чарівний, незабутній звук поспіху, а тепер знову коло неї цей чотирикутний, як шафа, надутий, нездара. Я справді нічого не знав, ще раз повторювала і, мабуть, та я повірила йому, бо лиховісні вогні в її очах зникли. Вона подала Борисові руку і втомлено мовила. Знайомтеся, це все мої друзі з Москви. Звісно, було там два чи три художники, безіменні, але генії, відносно усього. Пригризуть горло, аби тільки був Привід вчепитися. Був редактор журналу. Був ще якийсь вугрувати здоровило схожий на відставного боксера. І, звичайно ж, чотирикутний поет. І все слухняні, тихі перед Таїсою, без вихвалянь і вихилястів. І справді, чому мала проганяти від себе таких людей, раз горнулися до неї? Об'єднувалися навколо, а він покинув її тоді, коли, знайшовши, покинув, нічого не обіцяючи, нічого не кажучи, попросту втік, може, і назавжди, і ця їхня зустріч, чиста випадковість. А для Таїси потрібне було стале товариство, бо не могла ж вона жити, як він, фресками та мозаїками, а потім опівночі дзвонити до товариша і вимулювати бодай партію в шахи. Я був тут учора і звернув увагу, почав отава знову всю ніч, розумів, що говорить зовсім смішно і не потрібно. Якщо вони ждали від нього слів, то не таких. Він повинен був виправдовуватися в ім'я свого міста, повинен був виправдувати того невідомого, що звелів уночі зняти Етюд Таї Зикової, аби ж то було знаття, що це вона а, може, ждали від нього зовсім не таких слів, може, і самі ще не віддали, щоб їм хотілося почути від нього. Якесь непорозуміння, сказав Отава, просто без глуздя, тим більше, що цей етюдик – це великий твір старий, хрипко промовив поет. Ви тут у Києві не можете зрозуміти, не доросли. Я пишу сценарій по цьому твору і сам ставитиму фільм. На студії Мосфільм. Сі-сі. Матама -сі». поглянула на Таю. Невже це серйозно? Вона не відвела погляду. В глибині її різнобарних очей відчитувалася затятість. Так, так, ми хотіли звідти вовчі вогники. Так, так, все це правда. Я здатна на велике. Ти мене ще не знаєш. Ти не здатен поцінувати в мені незвичайний талант. А ось ці люди, мої справжні друзі, вони згадалися ота, що похрещатик – суцільний великий кошмар. Жінка в мистецтві завжди підозріла. У неї нечисті наміри, вона хоче подобатися будь-якою ціною. А може навпаки? Підозрілі чоловіки з до жінки, яка має справу з мистецтвом, і хочуть подобатися жінці. Чи не однаково? Всі хочуть подобатися. Він теж, мріючи про велику роботу над розкриттям таємниці спорудження Софії і всього, якщо ви справді надаєте такої ваги, почав Отава, звертаючись тільки до таї, бо ж вона була авторкою Етюда. Крім того, хотілося говорити йому лише з нею не помічаючи її вірних паладинів. Та я твердо хитнула. Вона справді надавала великої ваги. А тим більше розділяєте цю дурну балаканину. Він кивнув на чотирикутну шафу. «Здається, я наб'ю тобі морду», сказав десь йому з-під руки поет. «Сі-сі, це буде великий мордобій, ще більший, аніж фільм, який я поставлю за тайним твором. «Тоді ви просто нездарна художниця», – жарстоко промовив Отава, не вирухнувшись з місця, хоч усі були переконані, що після таких слів він мусить, якщо і не провалитися крізь землю, то принаймні бігти з цього залу. Бувши редактор журналу «В.І.З.», шморгом носом, Вугрувате обличчя відставного боксера взялося бурнатними плямами, поет став засукувати рукава, тільки тая намагалася бути спокійною, і голос їй навіть не здригнувся, коли вона вимовила: дякую, я говорю серйозно, так само тихо і злістю продовжував отава. Мені вже не раз і не два доводилося чути про ці так звані протести. Про це показування язика. У нас пішла навіть мода. Все, що визнається, то, мовляв, не справжнє. Шолухов, Шостакович, Тичина, Сар'ян. Це для вас не те. Справжнє тільки те, що відкидають. Невидані твори, невиставлені картини, неприйняті скульптури, покладені на полиці кінострічки, що не побачили екрана. «Ну, так. Є там, можливо, і талановиті речі, бо ще не перевелися, на жаль, чиновники, які чомусь конче прагнуть відтручувати людей розумних і знаючих. І не переведуться, – сказала вона, дивлячись йому просто ввічі. І довго не переведуться, бо якщо не буде дурнів, то важко тоді визначити, хто ж розумний, але...» Але я не хочу вас більше слухати, сказала вона, і скомандувала своїм ходімо браття населення. Вони були слухняні мов маріонетки. Браття населення отовалийшися самокутку, хоч розпинай його на стіну на місце того клятого етюдика. Такий був вичерпаний і безрадний. Що тепер мав діяти? На згадку приходили найгарніші речі піти напитися, розбити десь вітрину, вилаяти міліціонера. Ось коли самотність мстилася йому повною мірою. Знов шахи є два, є чотири. Чи може знайти ще одну свіжу розповідь про Софію і підготувати для завтрашньої лекції відповідний коментар? «Все життя коментуєш інших, а навіщо?» Він пішов до міністерства, став ходити по кімнатах, допитуватися, хто звелів зняти етюд Таї Зиквої. Ніхто не знав, винних не було. Десь хтось якось щось там сказав чи натякнув, і от хтось колись якось там собі взняв. й що? От подія!» Не таке знімали, що, правда, Готаву не хотіли дратувати. Все ж таки вчений, ім'я. Знають, за кордоном, обіцяли розібратися. Він знав, що ніхто не стане розбиратися, але пристав на вмовляння, пішов до театрального, попросив свій традиційний обід і зовсім нетрадиційний для нього 200 грамів чогось міцного. Наприклад, горілки з перцем і сала щасником до неї на закуску. А ще цибулі, ближче до реальності, довго обідав. Згадалися чиї слова, культура – це пародія і кохання. Ті, що навколо тає справді, мов пародія на людей. Але кохання – де воно? Невже він міг закохатися в цю жінку? Тоді плакав вісні а вона плакала в горах, виходячи на етюди. Що з нею? Яке мало життя? Ні про що не розпитав, нічим не поцікавився. Звик мати справу з речами мертвими, з минулим, сухою логікою, з писаннями і виповіддями. А жива людина завжди складніша і дорожча за всі наймудріші писання і виповіді. Ну, та вже... Він згадав, як закохався студентку, коли вчився, звичайно ж, блондинка. Звичайно ж, на два курси старша за нього звали Настею. Нічого їй не казав, навіть не був з нею знайомий. При зустрічах в університетських коридорах промовисто на неї дивився і в своїй наївності гадав, що того досить. А потім його товариш Рудий Сашко, випитавши якось, то їм подобається, свиснув «Ох, ти живлив! Чого свистиш?» Образився Отава «У мене чисті, та того!» Не дав їм докінчити Сашко «По-перше, вона замужем за майором, Бо треба ж харчуватися, А друге, тут Сашко присмокнув «Поки ти там ото зітхав, то я вже...» Отава тоді жорстоко побив Сашка його розбирали на комсомольському бюро, вліпили догано, але він вийшов із ресторану не крізь надвірні двері, які вже було замкнено через брак місць, а просто в готель. І тут йому спало на думку, що він би міг, це чимось нагадувало давню пригоду з Настею і родим Сашком, але хай навіть так на нього, видно, подіяла з перцем, а може під свідомості пролунав десь наказ, якийсь там моральні гальма було відпущено, і професора Тава на якийсь час перестав бути тільки професором, перетворився на звичайного чоловіка, може навіть на того задерекуватого і непосидючого хлопчиська військового часу, який, на відміну від свого батька, дивакуватого і розгубленого професора, «Багато встиг тоді, і якби батько хоч трохи був, пішов йому на зустріч, то, як знати, може й уцілів би». Отава підійшов до віконця реєстрації і спитав, чи не зупинилися в готелі московські художники. Йому одразу не відповіли, бо не так легко задовольнити цікавість першого-ліпшого, хоч усі мешканці готелю і заповнюють довжезні анкети» де зазначено і хто вони, і звідки, але ніхто тих анкет ніколи не читає. Окрім того, треба пам'ятати, що до реєстрації сидять люди зовсім не для того, щоб відповідати на запитання. І взагалі важко сказати, хто має це робити в готелі, може і ніхто, бо кому це потрібно. Але все ж таки, якщо вже так товаришеві конче хочеться знати, то, здається, в їхнім готелі ніяких художників, ні московських, ні немосковських, не було, але можуть бути. От тоді, будь ласка, і приходьте, то питайте. Ця балаканина, та й не без моралі, трохи розважила Отаву, і він став обходити всі центральні готелі вже цілком свідомо. Спершу інтурист, потім Київ, далі Москва, Дніпро. Дніпрі йому сказали, що, здається, художники на сьомому поверсі. Тоді він поїхав ліфтом на сьомий поверх, по дорозі, пробуючи вгадати, в який колір забарвлен на цей поверх, бо в Дніпрі кожен поверх мав свою барву, але не вгадав. Зата чергова на поверсі втішила його, показавши йому номер, де зупинилася Зикова. Ви теж до неї, там уже повно. Не зовсім вічливо, сказала чергова. Ні, я ні, поквапливо промовив отава. Я попросив би вас тільки. Так, так, чергові не хотілося виправити свою нетактовність, будь ласка. Передайте їй, що її шукали і питали. То зараз і передати? Ні згодом, коли виходитиме. А якщо тільки завтра? Нічого однаково, хай і завтра. Просто скажете. Гаразд, я скажу. Чергова дивилася тепер на професора з погано прихованою цікавістю. «Дякую вам», – сказав Отава, – «дякую і кланяюсь». Чергова ще більше подивувалася, бачила багато диваків, але що вота кланялися. Іноземці, щоправда, можуть вклонитися, але мовчки. Отава пішов додому. Знову хрещатиком цікаво. Скільки разів киянин, який мешкає в центрі, проходить за своє життя по Хрещатику? Він ще відмикав двері, коли почув у глибині квартири телефонний дзвінок. Мабуть, товариш шукав його на партійку. «Подзвони, подзвони! Вчора я тебе, сьогодні ти мене, так і минає життя!» Взаємно або, як колись сказали наші класики, «обоюдно». Він причинив за собою двері, скойовдив волосся телефон дзвонив. Шахісти, люди терплячі, хай подзвонить. Отава зняв нарешті трубку, сказав То що? Є два, є чотири? Це ви мене шукали? спитала вона з того кінця дроту. І в так затремтіло все тіло, що він мало не впустив трубки. Очевидно, Сказав зміниним голосом, ніби хлопчисько застуканий на недозволеному вчинку. «Слухайте!» – поквапливо, – мовила вона зовсім-зовсім близько від нього. «Я, здається, божеволію. Ви могли б? Я хочу з вами побачитись!» – так, – сказав він. Більше нічого не міг сказати, просто зникли всі слова і відібрали голос. «Невже? О! Невже справді?» «Але ж це безглуздя!» «Де?» – спитала вона так само коротко. Може, переживаючи те саме, що і він. «Ну, він завагався там, коло готелю. Ні, тільки не тут!» – швидко заперечила вона. «Я не хочу!» Він зрозумів, що вона боїться зустрінути свою братію. Браття населення. Тоді він гарячково надумував місце. Адже вона вперше в Києві. «Навпроти готелю, там водограї. Ви, мабуть, помітили? Не хочу водограїв. Видавана не хотіла між людей, прагнула самотини, тиші. Але де? Де? Згадав, майже весело, сказала Тава. Вийдіть із готелю і праворуч прямо і прямо. Там побачите сходи перед музеєм. Два кам'яні леви. Ні-ні, тільки не музей». Тоді підніміться ще вище, там величезний будинок ради міністрів, зараз вечір, жодної людини, камінь і камінь. Ви теж, мабуть, камінний, сказала вона. Гаразд, коло каміння. Я вже йду, сказав він, лякаючись, що вона передумає. За 20 хвилин буду там. Найсуворіша, найхолодніша будівля Києва. Гігантські похмуро колони нависають над півдужжям кам'яних сходів, і людина, опинившись на тих сходах, видається мізерною комахою, приреченою на знищення і небуття. І чи не дивно, що саме тут випало йому побачення, якого, може, ждав усе життя, і якого міг так і не діждатися? Отава прийшов перший, який належить чоловікові, але тає не було чомусь. Він почекав трохи і пішов униз з тротуаром, несподівано зустрів її відразу за кованою гратницею внутрішнього двору Ради Міністрів. Та я дріжала від страху, мала холодні руки, коли Борис доторкнувся до них, мовчала. «Все так якось вийшло?» – почав він пробачливо, але вона затулила йому рот долоною, трохи відтягла отаву ще нижче вулицею, тільки там прошепотіла. «Я так перелякалася? Чого?» Цих колон і каміння. Один мудригаль написав про цю споруду: будівлі трохи шкодить надмірна монументальність і іпертрофовий ордер, позбавлений будь-якого тактонічного сенсу. Перестаньте, попросила вона. Вже він спробував засміятися, але не вийшло. Почував себе хлопчиськом, що вперше вийшов на побачення з дівчиною. Ми не будемо продовжувати нашу дискусію про мистецтво? Перестаньте, майже вигукнула вона. Якщо ви не, то я піду. Даруйте, будь ласка, у мене справді нестерпний характер. Я, мабуть, справді піду, несподівано промовила вона, бо це все ні до чого. Отава не знав, що відповісти. По-моєму, ми обоє не зовсім нормальні, врешті, засміявся він. Не подумайте, що я істеричка. Мені справді хочеться щось зробити, але. З тим етюдом просто дуже кортіливо вистовитися саме в цьому місці. Приголомшти провінцію – ні, показати себе – ні, тоді що, в місті, де – ви. Вона стала й дивилася на нього Крістемріву, але з Крістемріву ясно просвічували її дивні очі з вовчими вогниками в глибині. Але виявилося невічливою свинею, свині не бувають вічливими». Не грає ролі, мені здавалося, ще відтоді, але це тепер минуло. Він розумів, що повинен щось сказати, щось робити, щоб затримати цю жінку коло себе, бо вона знову зникала від нього, могла зникнути тепер назавжди, але був дивно безпорадний, стояв, опустивши руки, потім якось машинальне, як учора викреслював на папері ім'я, Запущеними руками підійшов до неї притул і доторкнувся губами до таєного чола. Вона відступилася від нього мерщі, нічого не сказали, він теж мовчав. Так постоїли якийсь час, тось ішов по тротуару знизу, кілька пар чувся сміх, підошви шаркали по асфальту, а Таві здавалося, що то йому по серцю. Провідіть мене до готелю», тихо попросила Тая, але з одною мовою. «Кажіть». Згоджуюсь, що ви не текли з Києва, як ото я взимку. Не втечу, а завтра? Що буде завтра? Не знаю. Він ішов потім додому, знов хрещатиком, знов серед вічно-святкових перехожих. Мав юнацьку легкість у тілі, вірив і не вірив, що може початися з нього зовсім невідоме життя потім вийшов на Володимирську і завернув не додому, а до Софії. Майже біг вулицею до Богданової площі, точнісінько так, як біг колись, щоб устигнути помститися за батька. Але як це було давно? Рік 1014, осінь, Константинополь. Як оже глаголять – Очим застану в томті і сужу» – літопис Нестара? Це місто любило легенди. Жило ними півтори тисячі літ. Народилося теж власне з легенди, яку привіз у вітрилах свого вутлого суденця зухвалий молодий грек із Мегари в 658 році до нашої ери. Грека звали Візант. Це було просте, нічим не прославлене на ті часи ім'я, але молодий мигарець великодушно пожертвував ним для історії. Він любив сидіти собі в рідному місці, ловити рибу або збирати оливки, виходити в море і знову повертатися до рідного берега, але він одважився податись на зустріч майбутньому, що так Манливо висвічувало йому пурпурове хвилю Егеїського моря. Візант підмовив ще кількох мегарців, щоб не дратувати богів. Вони вирішили зачерпнути їхні ради. Побували в Дельфах. І ось тепер пливли уперто на північ, шукаючи незаселених берегів, мали тільки молодість, вітер у паросах та ще «На пуття Дельфійського оракула! Досить дивне і несподіване! Закладеш місто навпроти людей сліпих!» Молодості охоче піддаються голосу долі, тому Візант без вагань вирушив на пошуки місця, де б міг закласти місто, але водночас знав також, що належить пильнувати, щоб не пропустити дарунка богів. Тож, коли побачив богристий виступ землі, який жадівно занурювався у теплі води, мов велетенський зморений пес висував язика і хлебтав з моря, коли побачив роздольну протоку до північного моря, побачив довгу схожу на ріг достатку затоку, у якій, здавалося, вмістилися бусі кораблі світу, а зовсім збоку на протилежному березі фінікійський город Халкедон, Візан зрозумів значення слів коли тільки сліпі могли не помітити цього благословенного шматка землі, неначе кинутого богами поміж пропонтидою, босфором і золотим рогом. Так було закладено місто на високому глиняному мисі, перенесено з грецького судна триножник, під яким горів вогонь, вивезений зазвичай предків з Мегари, закинуто в море Сіті, п'ємно першу рибину згодом в ухті, названі Золотим Рогом, пристав перший корабель, ще згодом, мабуть, прискочив з невідомості перший дикий фракієць і послав намет, під яким горів священний Мегарський вогонь першу стрілу. Все те було. Але все забулося досить швидко. Город виростав з легенди, ловив рибу, торгував, захищався від нападників. Город ставав славний у світі, а м'я спадкував від свого засновника і звався Візантій. Місце, вироблене молодим пегарцем, виявилося вигідним, але клопітливим. Усі війни чомусь йшли саме через цю найвужчу частину Босфору. Персидський цар Дарій ставив тут свій міст з кораблів, ідучи на греків через Візантій, поверталися додому 10 тисяч грецьких найманців, кіра, прославлених ксенофонтом, Спарта, щоб дошкулити Афінам, будь-що прагнула пройнувати Візантій. Афіни ж, у свою чергу, щоб допекти Спарті, морили Візантій голодом. Така доля всіх, хто опиняється на перехрестях. До них спливаються найбільші багатства, але слідом за ними йдуть ті, хто б хотів багатства прибрати до рук. І якщо хочеш протривати, то будь або ж могутнім, щоб дати відсіч, або ж хитрим. Візантійці ще не могли здобутися на могуття, тому вибрали хитрощі. Кілька століть балансували вони між слабшими і дужчими, ще разом приймаючи сторону дужчого. І це давало їм змогу не тільки протривати, але й квітнути. Город розостався, багатів, і вогонь Мегари, привезений Візантом під дірявим парусом, тепер полагкотів під золотим треножником у біломармуровій святині. Але одного разу візантійці прорахувалися. У війні двох римських цезарів – Септимія Севера і Песценія Нігра – Вибрали останнього, а душчим виявився Септимій, у якого в жилах текла дика кров дакійців. Хоча, як запекло боролися візантійці, жіноче волосся робили тетиви для луків, від голоду їли вбитих. Однаково Септимій узяв місто, перебив решту цілілих мешканців, поруйнував усі будівлі, звелів збурити мури. Здавалося, Мегарський вогонь згас назавжди. Однак той самий Септимій Север згодом відбудував Візантій, бо не можна було знехтувати таким важливим місцем. Але по-справжньому піднявся город лише за часів імператора Костянтина, який вирішив перенести сюди столицю Римської імперії і назвав місто Новим Римом. Костянтин не належав до анголів, він був справжній римський імператор, про що можна судити хоча б з того, як стратив він за намовою другої своєї дружини Фавст рідного сина Кріспа і 12-літнього сина своєї сестри, а потім, довідавши, що то був наклеп, звелів і саму Фавсту втопити у ванні з окропом. Візантій бачив жорстокість і перед тим, але то була чужа жорстокість. Тепер мали свого власного імператора. А чи не витерпиш, аби лиш мати в себе володаря? Бо становище столиці має безліч привілеїв. Найперше же, це неодмінне і незаперечне право на розквіт. Костянтин вибудував палаци, хмари, бані, акведуки, форуми, августей, і подром з Олімпії, Дельф з Корінфа Афін брали статуї, колони, мозаїки, все, що тільки надавалося до перевезення. Споруджували особливого розміру кораблі, щоб приправити ці скарби до нової столиці. Пограбували дощенто стародавні храми Артеміди, Афродіти і Гекати. Тримаючи в руках спис, Костянтин окреслив ним півдугу між пропонтидою і золотим рогом, показуючи, де має пройти нова стіна, що захищала місто від усіх небезпек. Прокладено було головну вулицю Меса з великими форумами, прикрашеними колонами і статуями. На першому від палацу форумі, що згодом дістав назву форуму «Костянтина», Встановлено, вивезено з Греції багряну колону із бронзовою статуєю Аполлона, поверненого обличчям на схід. У правій руці Аполлон тримав скіпетр, у лівий – бронзову кулю, мов би знак володарювання цілою землею, а внизу на колонії висічено напис «Господи Ісусе Христе, оберігай наше місто». Хто б там після всього пам'ятав? Скількох звелів убити Костянтин, скількох кинуто на з'їдання левом імператорського звіринця, скільком відрубано голови, скількох набито на палі, а скільком залито донутра розтопленої міді чи свинцю. Вдячні сучасники мерщі прозвали Костянтина Великим, а столицю – Найменували Константинополем, на знак чого було випущено медаль з відповідним написом. На медалі, так само як і на царських монетах, чеканено постать, що символізувала благополуччя Константинополя. Молода невістка на троні, голова в неї укрита серпанком, а поверх серпанку діадема з оборонних веж в руках невіста – тримала ріг достатку, а ногами спиралися на борт корабля. Так і плив тоді Константинополь далі й далі. Змінювалися у палацах імператори. Коротким часом часі місто вже не вміщувалося в тісному обширі, окресленому стіною Костянтина. І новий імператор Феодосій, що правда вже невеликий і малий, названий, видно, так через те, що багато літ був попихачем своєї жни Євдокії, звелів провести нові бури, які було названо Довгими, або ж на його честь бурами Феодосія. Імператор Юстиніан після розгрому, який вчинили Константинополі учасники повстання Ніка, вирішив зробити столицю ще кращою, ніж за часів Константина, і серед інших чудес – відбудував найбільше чудо тодішнього світу храм Святої Софії. Одні будували, другі руйнували, як сказав поет. Той мурує, той руйнує. У 8 столітті імператор Лев і Савр досить двайливо винищував ікони, а що слово «ікона» означає будь-яке зображення, будь-який малюнок, то можна уявити, скільки шедеврів навіки втрачено для людства у цій ідеологічній боротьбі. Окрім того, і Савру не сподобалася Константинопольська книгозбірня, заснована ще Костянтином і розширена іншими імператорами, особливо Юліаном. Там налічилося до 36 тисяч рукописів – серед яких були і найдавніші, вивезені з Риму, Греції і Єгипту. Зберігалася там легендарна друкована шкіра 120 футів завдовжки з записом творів Гомера. Лев і Савр звелів спалити книгозбірню разом з ученими, які там були. Щоправда, Феодосій, який, щоб зробити. Прізвисько Великого чимало сил віддав жорстокому переслідуванню і нищенню поганства і християнських єресей, вважаючи, видно, що цього ще не досить, щоб міцно засісти на сторінках історії. Звілів зруйнувати славетну Олександрійську бібліотеку. Вона була заснована при храмі Серапіса Плоломеєм Фісконом і поповнена Марком Антонієм, перевезеною для Клеопатри бібліотекою Пергама, що складалася з 200 тисяч книг і звитків. Там була зібрана мудрість усього дотихчасового світу. До речі, пергамська книгозбірня виникла свого часу як свідчення культурного суперництва між Александрією і Пергамом, коли Птоломей Філадельф заснував у Брухіоні, аристократичній частині Олександрії, першу велику бібліотеку, цар пергама Євмен взявся за це і у своїй столиці. Лякаючись суперництва, Птоломей Єпіфан заборонив вивіз папірусу, на якому тоді писано. Тоді Євмен, шукаючи матеріалу для письма, винайшов те, що відоме тепер під іменем пергамент, тобто пергамент ягнячу або телячу, відповідним чином виготовлену шкіру. Феодосій видав указ про знищення цього осередку поганських знань. Про імператорів можна розповідати довго. Ховилювали, ходили в золоті і шовках, розпоряджалися багатствами імперії, бажали вкрай образливим для себе, якщо їх не визнавали мудрецями, богонатхненними керівниками, безгрішними суддями діл божих і людських. А судили жорстоко, безжально, навіть одні одних, скажімо. Був такий імператор маврикий, досить дурний, обмежений, скупий, але чадолюбивий, мав багато дітей і дуже їх любив. Коли імператорський трон захопив Фока, названий Ксетавром, він не просто розправився з попередником, а звелів бити у нього перед очима всіх дітей, а вже потім стратити самого. Незабором історії повторилися. Царський трон захопив Іраклій. Фоку за бороду витягли з імператорського палацу і під наглядом нового володаря відрубали йому голову. Іраклій вийшов до історії ясна річ не за те, що витягав з палацу свого попередника за бороду і кидав його в солдатські мечі. Йому належить новела про введення Візантійської імперії на місце мови латинської, грецької мови. Зробити це було тим легше, що в самому Константинополі і більшості ФЕМ грецька мова вже давно вийшла в побут а латинська існувала тільки як державна умовність, але заслуга є заслугою. Так само, як безперечної заслуги імператора Костянтина Багрянародного стала його книга-церемоній, що, принаймні, позбавила клопоту всіх наступних імператорів ламати голову над тим, коли що задягатися, з ким трапезувати, як влаштовувати Прийоми ірочистості, бо бож панувало переконання, що Візантійська імперія в мить розвалиться, як тільки в складному й одвіку усталеному ритуалі двірських і столичних пішоходів щось буде пропущено або зроблено не так. Особливо пишався своїм ділом царствуючий разом із Василем II його молодший на два роки брат, імператор Костянтин. У довгому списку візантійських імператорів значився як Костянтин Восьмий. Це свідчило, як часто повторювалося серед імператорів ім'я Костянтин, а ще свідчило про те, що народ візантійський, певно ж, любив літеру «К». Костянтин ще замолоду дійшов до цього висновку, а раз так, то не належало дбати ні про що, Окрім дотримання, хоч на перший погляд і обтяжливого, але, зрештою, приємного імператорського способу буття, тобто влаштовувати урочисті церемонії пишні лови в околицях Константинополя, ігрища на іподромі, ганяти м'яч на циканістрії. Циканістрій рівна площадка над морем коло великого палацу, використовувана імператорами для спортивних вправ. Грати в кості, їсти, пити, розважатися, любити жінок. Щоправда, імператор ще мав очевидячки дбати і за інше. Стежити, щоб провінції справно виплачували належну донину, щоб у селиті завжди в було хліба, м'яса, вина, щось там робити для пожбавлення торгівлі і ходити в походи проти ворогів, які вічно обсідали імперії звідусюди острічі зуби на її багатство. Але ж є на небі Бог, і все за мене в помислах і волі його. Вищі сили розпорядилися так, що Василій успадкував від своєї матері Феофано залізну руку і смак до завоювання і володарювання. А Костянтинові дісталися до матері тільки зовнішність. Натурою ж подібен був до діда свого Костянтина багрянародного, який теж колись віддав усе управління держави в руки всемогутніх придворних євнухів, а сам поринув у книжну мудрість. І от поки один імператор у своєму чорному залізному броні роками пропадав у військових походах, навіть не з'являючись в столиці, його брат виконував усе інше, що належало імператорам для підтримання зовнішнього показного блиску царствування для вдоволення константинопольських натовпів і засліплення іноземних гостей. Тож як зрадів Костянтин, коли прибули від царственного брата гінці з Хрісоволом, у якому повідомлялися про перемогу Клідіонській Клісурі, а потім прискакали нові гінці з вістю про тисячу болгарських бранців, дарованих Василієм для тріумфу в столиці. Він вирішив доповнити свого діда, з'єднати візантійську церемонію імператорського виходу з тріумфом римських цезарів. Препозитом велило розробити послідовність усіх дій торжества. Сам імператор власноручним підписом Червоним чорнилом скріпив послання до народу Константинополя. Почалися великі готування, що набули найбільшого поспіху в останню ніч перед тріумфом. Сам єпарх, єпарх чиновник, що виконував у Константинополі функцію сучасного мера. Роман Аргір стежив за тим, щоб меса і всі форуми, по яких пройде тріумфальна процесія були прикрашені лавром і плющем, ергастерії завішані шовковими тканинами і коштовними виробами золота і срібла, будинки – перськими килимами. Начищали до блиску свої сокири ексковітори, гвардійці, протестратори, чи не імператорські конюшні, готували обір для царського коня На амастріанському форумі Теж ішли приготування Але то вже належало До справ похмурих і таємних Про які завчасно Ніхто не мав ні відати, Ні говорити Імператор спав Ту ніч причудово Він уже перебрався Із перлової палати Каресійський зал Де була зимова опочивальня захищена від різких вітрів пропонтиди. Бо хоч ще стояла в Константинополі тепла осінь, але Костянтин, як і брат його Василій, любив спати голим, тому і прийшов до зимової почувальні, а в літню спеку ліпше почувався у перловій палаті. Золоте склопіння, підтримуване чотирма мармуровими колонами, і довкола мозаїки сценами імператорських ловів, із обох боків – спальні, галереї, що виводять у сад сповнений благоухань і пташиного щебету. Годилося перед такою важливою державною подією спочивати у головній спальні великого палацу. Мозаїчна підлога з царської птиці, повеча з блескучим пір'ям по кутках у рамках зеленого мармуру, Чотири орли готові до польоту імператорські птахи, на стіні імператорська родина засновника Македонської династії Василія. Руки усіх простягнуті до хреста, символа вибавлення. Але жіночий імператор вимушений був надавати перевагу теплу перед пишнотою. Отож ніч перед тріумфом, провів у зимовій спальні здоблені коресійським мармором. Рано вранці веститори, веститори або ще вестиарії, кумирники, гардеробники імператорських складів одягу і коштовностей. Дістали з часовні святого Феодора Мойсеїв жезли, скриню старським облаченням. Круглі короби з імператорськими стеммами Стемма діадемою візантійських імператорів являла собою широкий золотий обруч, доповнений шовковим наголовком, і двома золотими дужками, в місці з хрещення яких на круглій державі ставився хрестик. Постійною прикрасою стемми були три перлові низки, що звисали з обруча стеми до плечей, так звані царські підвізки. Їх особливо виразно видно на мозаїчному портреті імператора Юстиніана у церкві Санта-Аполінаре Ново в Равенні. Наготували царську зброю, а чини роздягальні принесли царську столу. Найближчі до імператора Китоніт. Китоніти, імператорські спальники, слугували імператоріві в опочивальні, водночас і охороняючи його. Надягав на царственні члени комісії нижню ляну сорочку з олександрійського полотна багряні смуги.